Я дещо зробив для Кенна, витяг його з в'язниці, але ми обидва знаємо, що наша співпраця ще не скінчилась. Його ваблять темні справи, що темніша, то привабливіша, і поява в команді спецпризначення з новим ордером на його арешт – лише питання часу. За 20 доларів готівкою на день Кен даватиме на прокат мені про придатний до експлуатації автомобіль зі свого понуру автопарку і не ставитиме запитань. Я вдаюсь до цього час від часу, коли вважаю, що за мною стежать. Мій чорний вантажний фургон Ford надто легко помітити, а ось пом'ятий Subaru, який вибрав для мене Кен, ні за що не приверне уваги. Ми пару хвилин теревенем обмінюємось кількома ощіпливими репликами і я вирулюю на дорогу. Проїжджаю через обожілу частину міста, повертаюсь тут і там, весь час дивлюсь у дзеркало. Нарешті знаходжу об'їзну дорогу, яка веде до шосе, і, упевнивши, що мене ніхто не переслідує, прямую на південь. За 52 милі від межі міста минаю рекламу доктора Ву з іншого боку дороги, як і сказав Сванжер, це великий білборд на краю кукурудзяного поля». Поруч із словами ваз... «зворотна вазектомія, велике дурнувате обличчя доктора Ву, спрямоване на трафік в північному напрямку. На наступному з'їзді розвертаюсь, проїжджаю 4 милі назад до білборда і паркуюсь біля нього. Усі їдуть повз від руху великих вантажів, коли маленький Субарро аж підкидає. Одразу за узбіччям заросла бур'яном і засипана сміттям канава. За канавою січастий паркан, обвитий диким виноградом. За парканом ґрунтова дорога, яка обрамляє поле кукурузи. Фермер, якому належиться земля, під рекламний знак викроїв вузький прямокутник, у центрі якого чотири металеві стовпчики – Підпирають білборд, довкола цих, довкола них бур'яни і ще більше сміття та стільки стеблинку курузи над ним доктор ву посміхається трафіку, пропонуючи свої послуги. Це, певно, остання людина, якій би я довірив свої тестикові». Хоч подібного досвіду у мене і немає, припускаю, що можна під покровом ночі перебрати через ґрунтову дорогу, вирити непогану могилу, перетягти в неї тіло, засипати яму, накидати зверху сміття і все замаскувати. У мене кілька місяців зміниться пара руку і ґрунт вляжеться. А чому вибрано місце так близько від шосе, по якому проїздить 20 тисяч машин на добу? Гадки не маю, але нагадуй собі, що намагаюся зрозуміти мотиви дуже хворого людини. Ховати на видноті це, я певно, завжди спрацьовує. А ще я впевнений, що о третій ночі тут цілком безлюдно. Розглядає бур'ян під знаком і думає про родину Керп... Кемп і проклинаю день, коли зустрів арча сваджера. Тринадцяте. Минає два дні, я сам чекаю в коридорі Old Court House, коли отримую тестове повідомлення від детектива Ріардона. Мовляв, нам негайно треба поговорити. Терміново. Вже за годину напарник висаджує мене біля центрального управління, і я знову поспішаю до тісного, задушливого кабінету Ріардона. Ні привітань, ні рукостискань, жодних провів приватності, та я їх і не чекаю». Є у вас хвилинка, бурмоче він? Я ж тут, відповідає, присядьте. Є тільки одне місце, де можна присісти. Шкіряна лава, вкрита пилюкою і паперами. Дивлюсь на неї і відмовляюсь. Все гаразд, я постою. Як бажаєте? Чи відомо вам, де сванжер? Ні, уявлення не маю. Я думав, ви за ним приглядали. Ми приглядали, але він вислизнув. Ні. Слуху ні духу вже понад тиждень, а нічогісінько, зник. Він опускається у своє крісло на колесах і закидає обидві ноги на стіл. Ви й досі його адвокат? Ні. Наймача сторона? Він заплатив недійсним чеком. Наша угода недійсна. Самовдоволено, нещиро посміхається. Ну що ж, він іншої думки. Це прийшло одразу після опівночі. Сюди на мій робочий телефон». Він витягає руку і натискає дві кнопки на допотопному автовідповідачеві. Після звукового сигналу звучить голос Арча. Це повідомлення для детектива Ленді Ріардона, говорить Арч Сванджер. «Я тікаю, і я не повернусь. Ви, хлопці, місяцями мене цікували, і я втомився». «У моєї бідолашної матері дах поїхав через ваше постійне стеження і надокучання. Прошу дати їй спокій. Вона ні в чому не винна, я також. Ви з біса добре знаєте, що я не збивав ту дівчину, що не має до цього жодного стосунку. Я залюбки пояснив би це будь-кому, хто став би слухати, але якщо повернусь, ви тут вчепитесь мені в горлянку і кинете в тюрму». У мене з'явилася ціна інформація Ріардона, і я хотів з кимось поговорити. Я знаю, де вона зараз. як вам таке? Настає довга пауза. Дивлюсь на Ріардона, він кидає: "Стривай". Арч кілька разів кашляє, а коли знову починає говорити, його голос тремтить. Він ніби стає більш емоційним. Тільки троє людей знають, де вона закопана, Ріардоне. Тільки троє: я, тип, який її вбив, і мій адвокат Себастьян Рут. Я розповів Руду, бо він як адвокат не може нікому сказати. «Хіба це не лажа, Ріардоне? Чому адвокат повинен зберігати таку небезпечну таємницю? Мені Руд подобається. Зрозумійте мене правильно. Дідько, я найняв його. І якщо вам пощастить таки знайти мене, я звернусь до Руда, щоб він мене визволив. Ще одна пауза. Ріардоне, мені час. Потім підходжу до шкіряної лави і сідаю просто на якісь папери». Ріардон вимикає авто, відповідачі нахиляється, спершись на лікті. Надійшло з оплаченого наперед мобільного телефону. Відстежити його нам не вдалося. Ми гадки не маємо, де він. Глибоко вдихаю. Намагаюсь розібратись у власних думках. У Сванджера немає стратегічної чи закономірної причини казати поліції, що я знаю, де закопане тіло, і час, і той факт, що він так квапився розповісти мені, я тоді розпотікав про це копом, змушуючи мене ще більше в ньому сумніватись. Він шахрай, можливо, серійний вбився, психопат, якому подобається грати і зізнаватись у брехні, тож він не був яким би не були мотиви, він позбавив мене опори під ногами. Штовхнув мене у вільне падіння. Зненацька відчиняються двері і заходить Рой Кемп, заступник шефа поліції і батько зниклої дівчини. Він зачиняє за собою двері і робить крок в мій бік». Суворий тип, виснажений, змучений втратами, пережитими за останні роки. А ще в його очах стільки ненависті, що у мене мурашки по шкірі. Мій комірець вмить просикає потом. Ріардон підводиться, хрускає кісточками пальців, ніби думає задіяти кулаки і окидає мене убивчим поглядом. У жодному разі не можна проявляти слабкість перед копом або прокурором, або суддею, або навіть перед присяжними. Але в цій ситуації виявляється неможливим демонструвати найменшу ознаки впевненості, не кажучи вже про мою звичну зухвалість. Кемп питає одразу в лоб, де вона, Руде? Я повільно підвожусь і піднімаю обидві руки і кажу, мені треба подумати, гаразд, мене заскочили з Ненацька, у вас був час планувати цю засідку, дайте мені трохи часу, гаразд. Мені начхати на твою конфіденційність, етику і подібне лайно руде. Ти гадки не маєш, що ми переживаємо 11 місяців і 18 днів справжнього пекла. Моя дружина не може встати з ліжка, вся родина мучиться. Ми у віччі руде при всій своїй грізності, рой кемп людина, яка тяжко страждає, батько, який не може прокинутись від найжахливішого кошмару. Йому потрібне тіло. Похорон, могила, до якої вони з дружиною могли припасти і оплакати свою втрату. Жах і невідомість. Найгірше, що може бути. Він блокує мені вузький шлях до дверей, і я замислю, чи справді може він вдатись до фізичної сили. «Послухайте, шефе, кажу я, ви припускаєте, що все, що каже Арш-Сванжар, правда, а це може бути поганим припущенням. Тобі відомо, де моя дочка?» «Мені відомо те, що сказав Арш але я не знаю, чи я. Каже він правду. Чесно кажучи, я в цьому сумніваюсь. Як би там не було, говори, ми поїдемо і перевіримо. Це не так просто. Я не можу повторити те, що він повідомив мені конфіденційно. Ви ж знаєте. Кемп заплющує очі». Зирка і нижче помічаю, що обидва кулаки стиснені. Він повільно їх розтискає. Дивлюсь на Аріардена, той дивиться на мене. Знов переводжу погляд на Кемпа. Він повільно розплющує по червоні для очі, киває зі словами. Добре, Рут, хай буде по-твоєму, але ми до тебе дістанемось. Якщо відверто, я на їхньому боці. Я залюбки... Зізнався б їм у всьому, посприяв би у тому, щоб дівчина отримала належний спокій. Допоміг би вистежувати сванчгра і із задоволенням спостерігав би, як присяжні визнають його в винному вбивстві. На жаль, це неможливо. Роблю маленький крок у бік і кажу, а зараз я хотів би піти». Кемп не рухається, і мені якось вдається протиснутися повз нього, не спровокувавши бійку. Беручись за ручку дверей, ледь не відчуваю ніж у спині, але витримую і вибираюсь у коридор. Ніколи я не залишав центральне управління з більшою швидкістю. Чотирнадцяте. Третя п'ятниця місяця – час обов'язкової зустрічі з Джудіт на два келихи. Жоден із нас цього не хоче, але так само жоден не хоче здаватись і відмовитись. Зробити так – значить визнати власну слабкість, а цього ми обоє просто не можемо зробити. Принаймні одне перед одним. Ми кажемо собі, що повинні підтримувати спілкування, тому що у нас спільний син. Бідна дитина. Це наша перша зустрічі відтоді, як вона притягла мене в суд з марною спробою припинити всі права на відвідування. А отже, оскільки згадка про ту сварку ще не вивітрилась, сьогодні все ще буде напруженішим. Чесно кажучи, я сподівався, що вона відмовиться. Мені легко буде спровокувати на докори. Приходжу до бару за стелегід і займаю місце. Вона, як завжди, з'являється вчасно, але з приватним виразом обличчя. Джудіт непривітна людина і часто усміхається. Більшість адвокатів бореться зі стресом, але більшість адвокатів не працює в фірмі і ще з дев'ятьма жінками відомими, меткими юристками, які тільки шукають, з ким вступити в двобій. Її офіс справжня фабрика з продукування пресингу. І я гадаю, що її домашнє життя не надто веселе. Що старшим стає старше, то більше розповідає про сварки між Джудіт і Авою. Я, звісно, викачую з малого весь непотріб, до якого можу дістатись. Як минув тиждень, починаю розмову з стандартним запитанням. Як завжди, а ти, здається, на коні. Знов твоє фото у газеті. Офіціант приймає наше замовлення, воно завжди однакове. Шардоне для неї, віскі сауер для мене. Приємні думки, з якими вона війшла в бар, уже вивітрились». «Трохи перечасно, – кажу я. Я більше не представляю інтереси того хлопця. Він не зміг усилити гонорар. Ха! А ти згадай про піар, який втратиш. Знайду собі щось інше. Навіть не сумніваюсь. Слухай, я не маю настрою обміняти шпильками. Я завтра заберу старчера на свої 36 годин. І з цим не буде проблем. Які в тебе плани? Тобто я маю подавати свої плани тобі на затвердження? Коли це таке суд постановив? Я просто поцікавилась. От і все». Тобі треба випити. Кілька хвилин розглядаємо стіл, чекаючи на свої напої. Коли їх приносять, хопаємось за келихи. Після третього ковтка повідомляю. Моя мати в місті. Збудемо старче в центр на звичний ритуал, за яким недільний татко вбиває кілька годин, п'ю каву, поки дитина гасає на каруселях і стрибає по всьому майданчику. Потім поїмо шкідливої піци і шкідливого мороза у фудкорті. Та подивимося, клоуни крутять сальто і роздають повітряні кульки. Потім поїдемо до річки і прогуляємось повз катери на пристані, що ще тебе цікавить. Плануєш лишити його завтра на ніч? У мене 36 годин. Один раз на місяць. Це з 9-ї завтра до 21-ї в неділю. Сама порахую, це нескладно. Підходить офіціант, цікавиться, як у нас справи. Я прошу повторити, хоч наші келики ще навіть наполовину не спорожніли. За останній рік я майже навчився... Чекати цих коротких зустрічей з жудят. Ми обоє юристи, і колись нам вдалося знайти спільну мову. Я колись кохав її, хоч не впевнений, що це почуття було взаємним. У нас спільна дитина. Я навіть фантазував, що ми коли б-небудь спробували, могли затоваришувати це те, що мені потрібно, адже в мене так мало друзів. А тепер я дивитись на неї не можу». Мовчки п'ємо двоє задумливих колишніх коханців, які насправді хотіли б придушити один одного. Що за людина Арч Сванжен? Кілька хвилин говоримо про нього потім викрадені й жах, в який занурена родина кемп. Її знайомий адвокат, який колись займався звинуваченням, її останнього бойфренда Джиліани у водіні, в нитверезому встанні, що певним чином може бути промовистим фактом. Напої випити за рекордні 30 хвилин, і ми розходимось навіть без обов'язкового смокання в щоку. 15. Не так просто, що місяця планувати заняття, яке захоплюватиме старчера. Він вже казав мені, що торгівельний центр, зоопарк, пожежна станція, міні-гольфи і дитячі татар йому набридли. Насправді, йому хочеться дивитись кейдж-файтинг, але цього не буде. Отже, я купую йому човна. Зустрічаємо мою матір у місті, яке називається Лендинг, облаштований посеред парку човниковій станції. Ми з нею пригощаємось кавою старчерсьорбейка као. Моя мати стурбована його вихованням. Дитина не знайома з правилами етикету і не вживає слів «пане, пані, будь ласка» та «дякую». Я намагаюся на нього вплинути щодо цього, але марно. Човен – швидкісна модель на дистанційному управлінні з двигуном, який зависає, ніби притишена бензопилка. Водойма – рукотворне плесо з потужним фонтаном у центрі. Це справжній магніт, да, для найрізноманітніших моделей човнів і для всіх поколінь. Ми зі старшером півгодини налаштовуємо дистанційне управління, поки все запрацює як слід. Коли він зрештою починається упевнено, відпускає його і сідає поруч із матір'ю на лаві під деревом. Чудовий день, тішить свіжим прозорим повітрям і бездогано синім небом. У парку повно людей, прогулюються ласуючим морозовим сім'ї, молоді матуці, котять масивні візки, юні закохані, ховаються в листі і чимало розлучених які користуються своїми правами на відвідування. Ми з мамою теревенимо про щось неістотне і, задля... і здаля спостерігаємо за її єдиним онуком. Вона живе у двох годинах від міста і не стежить за нашими місцевими новинами. Вона нічого не чула про Сванжера, а я не маю наміру це обговорювати. У матері на все своя думка, мою кар'єру вона не схвалює». Її перший чоловік, мій батько, був юристом, який непогано заробляв у сфері нерухомості. Він помер, коли мені було 10. Другий її чоловік нажив статки на пневматичні зброї і помер у 62 роки. Ризикувати втретє вона побоялась. Приношу нам ще кави в папірнянках, і ми продовжуємо бесіду. Старчер махає мені, а коли я підходжу, віддає мені пульт і каже, що йому треба піти по Туалет недалеко, Одразу по інший бік ставка. У в які містяться буфети і адміністрація парку. Питаючи, потрібна йому допомога, він кидає на мене сердитий погляд. Як-не-як, йому вже вісім років, він стає самостійним. Дивлюся, як він йде до будівлі і заходить в чоловічий туалет. Зупиняю човна і чекаю. Раптом позаду мене починається якась колотнеча, лунають сердиті голоси, а тоді повітря здергається від двох пострілів. Люди починають вирощати на відстані 50 ярдів, через парк мчить чорношкірий підліток, він перестрибує через лаву, пірнає між деревцями, просто у зарості біжить так, ніби його життя в небезпеці. Воно і справді так. Від нього не дуже відстає інший чорношкірий хлопець, розлючений з пістолетом. Він ще раз стріляє, люди кидаються на землю. Поруч зі мною усі, хто щойно насолоджувався днем. Тепер падають, повзуть, хапають своїх дітей і тремтять за власні життя». Сцена, ніби з телеекранами, всі бачили щось подібне. І минає кілька секунд, досі приходить усвідомлення, що це не вигадка, то справжній пір -столет. Думає про старшера, там він по той бік ставка в туалеті, достатньо далеко від місця стрілянини. Коли я вперше упавши очманіло, заразь довкола, чоловік, який біжить щодуху, врізається в мене, бурмоче пробачте їм чи й далі. І жертва, і переслідувач губляться в зарослях, я швид чікую, боючись Здаля долина ще два постріли. Якщо другий хлопець нас догнав першу, нам, принаймні, не довелось на це дивитись. Ми ще трохи чекаємо, а тоді знов починаємо рухатись. Серце вистрибує з груди, я стою і витріщаюсь на густі дерева, як і всі інші. Коли стоїть зрозумілим, що небезпека позаду, глибоко вдихаю. Люди дивляться на один-одного з полегшенням, але трохи загальмовано. Невже ми справді бачили те... Що бачили двоє поліцейських на велосипедах, виїздять із дороги дорогу і зникають у Гущавині. Десь здалеку чути сирену. Дивлюсь на матір, вона й досі на телефоні, наче прогавила. Переводжу погляд на чоловічу вбиральню. Старчер все ще всередині. Рушаю за ним, лише підходжу покласти пульт на лавку поруч із матір'ю. Кілька чоловіків-хлопчиків зайшли і вийшли з туалету. «Що це було?» – питає вона. Життя в великому місті, кажу я, відходячи від лави. Старчера немає в туалеті. Вибігає на двір починає розбиратися. Хапає матір, кажу їй, що він загубився і доручає перевірити жіночий туалет». Кілька нескінчених хвилин ми вдвох, ніж перемодовкола. Страх наростає з кожною секундою. Він не належить до того типу дітей, які здатні заблукати. Ні, старчер мав би попісяти і одразу йти назад. До ставка, щоб продовжити заплив свого човна. Серце заходиться, я вкриваюсь потом. Двоє копів на велосипедах, показуються з гучавини, вони нікого не вивезуть і прямують у наш бік. Зупиняю їх, повідомляю, що мій син зник, і вони негайно передаються по радіо. У паніці зупиняю інших і прошу допомогти. Під'їздять ще двоє поліцейських на велосипедах. На території довкола лендингу шириться падика. Усі вже знають, що зникла дитина. Поліція намагається очіпити парк, щоб нікого не випустити, але тут з десяток входів і виходів. Прибувають патрульні автомобілі. Гучне завування сирен тільки посилює тривогу. Бачу чоловіка в червоному светрі. Стається, я бачив, як він заходив до туалету. Він каже, що так, що він там був і бачив хлопчика біля пісуару. Все було гаразд. Ні, він не бачив, як малий виходив. Я бігаю тудусі до подоріжках, які оперезуть парк. Кожного зустрічає, питаючи, бачили вони восьмирічного хлопчика, який загубився». На ньому були джинси і коричневий светрик. Ніхто його не бачив. Минує трохи часу, намагаюся заспокоїтись. Він просто заблудився. Його не викрали. Не помагаю, я впадаю в паніку. Жахлива історія, про яку читаєш, але думаєш, що з тобою такого не трапиться. 16. Через півгодини моя мати на межі зриву. За нею судячи. Сидячи поруч на парковій лавці, наглядає лікар. Поліцейський просить мене також бути біля неї, але я не можу сидіти на місці. Всюди повно копів. Помагаємо, Боже. Молодий чоловік в темному костюмі представляється Ліном Колфаксом. Він слідчий департаменту розшуку дітей поліції Сітті. Наскільки ж хворо суспільство, коли розшуком зниклих дітей займається окремий відділ поліції. Ми з ним обговорюємо останні хвилини. Я стою на тому самому місці, де стояв, коли старший рушив до туалету розміщеного... Менш ніж у футах звідси. Я не зводив з нього очей, поки він не увійшов всередину, а тоді відволікся на звук стрілянини. Відтворюємо ситуацію крок за кроком, дрібниці за дрібницею. У чоловічій вбиральні лише одні двері, вікон немає. Ані я, ані детектив Колфакс не можемо уявити, що хтось вхопив восьмирічного хлопчика». І Соломіць виніс його з приміщення, лишившись поміченим. Але на ту мить більшість людей, які гуляли по лендингу, зачаїли за лавами чи за кущами або полягали на землю, адже тут стріляли. Свідки це підтверджують, ми оцінюємо тривалість обставин, які відволікли увагу. 15 чи 20 секунд перерва часу, як на мене. Через годину нарешті усвідомлюю, що старчер не просто загубився. Його забрали. Сімнадцяте. Найкращий спосіб повідомити Джудіт. Дати їй побачити все на власні очі. Якщо з її сином відбувалося щось недобре, вона ніколи мені не пробачить. Вона завжди наполягатиме, що оскільки я такий паршивий батько, настільки занедбав усі свої батьківські обов'язки, то його зникнення... «Цілковито моя провина. Чудово, Джудіт, ти перемогла. Я в усьому винен. Її варто побачити місце злочину, особливо в присутності цих копів. Довго дивлюсь на свої мобільні і нарешті набираю її». Вона відповідає словами «Що сталося?». Важко зітхаю, намагаючись говорити спокійно. «Джудіт, старчер зник. Я у лендингу в сіті-парку з його бабусею і поліцією. Він зник близько години тому. Треба, щоб ти зараз сюди приїхала». «Що?» – лементує вона. «Ти почула мене, старчера немає». «Думаю, його викрали». «Що? Як?» – кричить вона. «Ти дивився за ним?» «Так, взагалі-то дивився. Сваритимемось потім. Просто їдь сюди». Через 21 хвилину помічаю, як вона мчить доріжкою, схожа на людину, яка з'їхала з глузду, добівши до лендингу і побачивши усіх полісменів, тоді мине, тоді жовту поліцейську стрічку, якою обтягнута територія, навколо вбиралень. Вона зупиняється, затуляє рот рукою починає ридати. Ми з Ліном Колфаксом підходимо до неї і пробуємо заспокоїти. «Що трапилось?» – питає вона крізь зуби. Вона витирає сльози, ми вкотре все розповідаємо. І ще раз, вона не каже жодного слова, наче мене тут і немає. Вона навіть уникає дивитись на мене усіма запитаннями, вона допікає Колфакса. Вона бере на себе все, що стосується сім'ї, навіть інформує детектива, що ростить дитину саме вона. І всі комунікації відбуватимуться через неї. Що ж до мене, то я на що інше, як не дбала лялька». У Джудіт у мобільному є фотографія старчера. Колфакс надсилає фото в офіс електронної поштою. Він каже, що оголошення з'являться негайно. Вже задіяно всі служби вжито всіх заходів. Кожен поліцейський сіті шукає старчера. 18. Ми таки залишаємо лендинг, хоч це й боляче. Я волів би сидіти тут решту дня і всю ніч, просто чекати, коли з'явиться мій хлопчик і спитає, а де мій човен? У цьому місці він встаннє бачив свого батька. Якщо він просто загубився, то можливо він зможе знайти дорогу назад. Ми ніби в страшному ні, заціпеніли і приголомшені, раз у раз кажемо собі, що все, що не збувається, не насправді. Лін Колфакс каже, що вже стикався з подібними випадками, і найкраще для нас зараз зустрітись в центральному управлінні в його кабінеті і обговорити наступні кроки. Може це буде викрадення, зникнення або викрадення з метою викупа, і кожен із цих трьох варіантів потребує в життя різних заходів. Відвожу матір до свого приміжка... прим... помешкання, там її зустрічає напарник. Він подбає про неї кілька годин. Вона винуватить себе, що була недостатньо уважною. А ще скаржиться, що та сука Джудіт навіть не помітила її присутності. «Навіщо ти взагалі одружувався з цією жінкою?» – допитується вона. Мовляв, це не могло бути з власної волі. «Та невже, мамо? Може, обговоримо це пізніше?» У Колфакса, охайний стіл і тиха, заспокійлива атмосфера. Нам це не допомагає ні мені, ні Джудіт, ави третьої з батьків немає в місті. Він починає з історії про викрадення, яка одна з небагатьох мала щасливий фінал. Більшість закінчується погано, мені це відомо. Я читав звіти, і з кожною годиною шанс на успіх тануть і тануть. Він цікавиться, є хтось, кого ми можемо запідозрити. Родич, сусід, якийсь місцевий зборщинець, хто-небудь. Ми хитаємо головою. Ні. Я вже подумав про Лінка Скенлона і не готовий пов'язати його з цим. Викрадення задля викупу не його профіль. Усе, що він хоче від мене, щоб я повернув 100 тисяч доларів готівкою. І я не можу повірити, що він вдався б на викрадення мого сину або отримати гроші. Лінк радше волів би цього тижня зламати мені праву ногу, а наступного зламати ліву. Колфакс каже, що важливо одразу пообіцяти в нагороду за інформацію. Радить почати з 50 тисяч доларів. Джудіт, єдина з опікунів, каже Я візьму це на себе. Сумніваюся, що вона може підписати чек на таку суму, але не заперечую. «Поділимось, кажу я, ніби йдеться про гру в карти. Складна ситуація стає ще гіршою, коли батьки Джудіт приїздять і їх проводять в кабінет. Вони кидаються до своєї дочки і всі втрьох довго плачуть. Я стою під стіною якнайдалі від них. Вони не зауважують моєї присутності. Старчер живе з цим дідусем і бабусою половину часу, тож вони дуже прихильні до нього». Намагаюсь зрозуміти їхні гори, та я так довго ненавидів цих людей, що й досі не можу на них дивитись. Нарешті, сівши вони, питаю, що сталося, і я їм розповідаю. Колфакс поведе, куди доповнює мою розповідь окремими фактами. До кінця історії вони впевнені, що я в усьому винен. Чудово, хоч до якогось висновку дійшли». Я не повинен залишатись в кабінеті. Перепрошую, залишаю будівлю і повертаюсь до Лендингу. Поліція й досі тут. Вони вештаються навколо човникової станції, не допускають людей до чоловічої вбиральні. Звертаюсь до них, висловлюю вдячність. Вони співчувають. Під'їздить напарник, каже, що мати випила два Мартіні і ніби втихомирилась. Ми з ним розділяємось і блукаємо доріжками парку. Сонце сідає, Тіні довшають. Напарник приносить мені ліхтарика і ми продовжуємо пошуки у сутінках. 20.00. Телефонує Джудіт запитати, як вона. Вона вдома з батьками. Чекає біля телефону. Пропоную під'їхати і посидіти з ними, але вона каже, ні, дякую, у неї там друзі, я буду зайвим. Упевнений, тут вона має рацію. Ходжу по парку годинами, свічу ліхтариком, що кожен мосток, водостік, дерево і груду каміння – це найгірший день мого життя. І опівночі, півночі, коли він добігає кінця, я сідаю на лаву і нарешті починаю плакати. Дев'ятнадцяте. Із допомогою віскі і таблетки мені вдається поспати три години на Софі. Прокидаюсь увесь спітнілий, просинаюся, нічне жахіття триває. Щоб згаяти час, приймаю душ, тоді навідуюсь до мамі. Вона прийняла багато ліків і спить безпробудно. На світанку ми з напарником повертаємось у парк. Насправді йти більше нікуди. Що лишається робити? Сидіти на телефоні? Телефон в кишені у мене дзвонить. О 7.03. Лін Колфакс цікавиться, як я почуваюсь. Кажу йому, що я в парку продовжую пошуки. Він повідомляє, що було кілька звернень, але нічого корисного. Просто якісь психи зацікавились виноградою. Він питає, чи бачив я ранкову недільну газету. Так, бачив обкладинку. Напарник приносить мафіни й каву. Йому за столиком для пікніків перед ставком, який взимку є катком. «Чи думав ти про Лінка?» – питає він. «Так, але я не думав, що це він. Чому?» Не його тип злочинів. Мабуть, ти правий. Знову западає мовчанка. Властива нашим стосункам. Тиша, яку я завжди цінував. Однак зараз мені треба з кимось поговорити. Доїдаємо і знову розділяємось. Я перевіряю ті самі стежки доріжки. Зазираю під ті самі пішохідні містки. Іду вздив тих самих струмків. Трохи згодом телефонують жгудіт. Трубку бере і матір. Джудіт відпочиває і «Ні, вони нічого не чули». Повертаюсь до лендингу, поліція з... зняла поліцейську стрічку. Все стало як завжди. Тут знову повно людей. Судячи з усього, вчорашній кошмар вони вже призабули. Бачу кількох хлопчиків, які бавляться човнами у ставку. Стаю там, де я стояв учора, коли бачив старчера востаннє. Проймає несамовитий биль, мені доводиться відійти. Зважаю на усе». Старчер – єдина дитина, яку мені суділося мати. Він був незапланованою, небажаною дитиною, яка з'явилась на світ, коли його батьки страшенно ворогували. Та попри це він виріс чудовим хлопчиком. Я не дуже проявив себе як батько, але ж мені непросто усунуло з його життя. Я й не уявляв ніколи, що буду так сильно сумувати за іншою людиною. Але хто з батьків може уявити, що його дитину викрадуть? Годинами вештаюсь парком, ледь не підстрибую, коли дзвонить телефон, але це лише знайомий пропонує допомогу. Пізніше сідає на лаву біля бігової доріжки. Раптом звідкись береться детектив Ленді Ріардони сідає поруч зі мною. Він вбраний в костюм і стандартний чорний тренч. Як ви тут опинились, вражено, питаю я. Я просто посланець Руди, не більше. Я не причетний до цього справді, але з вашою дитиною все гаразд. Добряче збитись пантелику, вдихаю і нахиляюся посеред, впираюся ліктями в коліна. Що? Ось і все, що я здатен пробурмотіти. Він дивиться прямо переді мною, наче мене тут немає. з вашою дитиною все гаразд. Вони хочуть обміну. Обміну? Саме так. Ви кажете мені, я кажу їм. Ви кажете мені, де закупана дівчина, і отримуєте сина. Назад після того, як вони її знайдуть. Я не знаю, що думати і казати. Хвала Господу, має дитина в безпеці. Але в безпеці він каже тому, що охопив, вхопили його і тримають як наживку. Кажу собі, що мушу розсердитись, оскаже та розлютитись, але я відчуваю лише полегшення. Зі старчером все гаразд. І вони, ви знаєте, і говорите про своїх людей так. Десь так. Слухайте, Руди, ви ж розумієте, що Роя Кемпа ретельно перевірили. Його відправили в адміністративну відпустку щось на місяць, але хто, ще ніхто не знає. Він заплутався і не може діяти сам один, але в нього чимало друзів, так, звісно, Кемпа дуже цінують. 30 років на службі, знаєте, багато контактів, багато знайомих, тобто це внутрішня операція. Не можу повірити, і вони відправляють вас на переговори. Присягаюся, я не знаю, де дитина, і я не в захваті від того, що зараз роблю. Нас таких, принаймні, двоє. Гадаю, мені не варто дивуватись. Я мав би знати, що купи не цураються викрадати дітей. Полегше, Руде. Знаєте, у вас задовгий язик. Згода чи ні? Я матиму сказати, що вам те, що розповів мені Арч Сваншар, що до мертвої дівчини так... «Де вона закопана, припуст марш Сваншер каже правду. Ви знаходите тіло, його заарештовують за навмисне вбивство, а моя адвокатська кар'єра закінчується. Мого сина неушкодженим повертають його матері, і у мене є набагато більше часу, щоб з ним спілкуватись. Я фактично буду справжнім батьком. Ви правильно мислите. А якщо я відмовляюсь, що стане з моєю дитиною?» Я ще повинен повірити, що заступник шефа поліції і його подільники справді мстимуться, завдаючи шкоди дитині. Гадаю, Руде, вам доведеться ризикнути. Розділ 5. Доставка правосуддя. Перша. Борюся з панікою, вмовляю себе, що син у безпеці, і вірю в це, але ситуація настільки критична, що раціонально мислити не вдається. Разом з напарником йдемо до кав'ярні, влаштовуємося в кутку. Я проговорю різні сценарії, він слухає. Вибору насправді нема. Єдине, що має значення, це безпека і визволення мого сина. Порівняно з цим усе інше дрібниці. Якщо я розголошу таємницю і втрачу ліцензію на адвокатську практику, я виживу, дідько, Та я взагалі можу досягти успіху в якійсь іншій сфері, і я точно більше ніколи не матиму справ з такими як Карч Арчсваджер. Для мене це нагода вирватися з професії, моя єдина і чудова можливість відійти від юриспруденції, знайти справжнє щастя. Я так хочу обійняти свого малого. Сперечаємось з напарником щодо того, чи я повинен подзвонити Джудіт і все її розповісти. Вирішую не дзвонити, принаймні не зараз. Вона нічим не допоможе, тільки додасть напруження і все ускладнить. І що важливіше, вона може проговоритись кому-небудь, що кемпи його спільники затіяли власну гру. Ріардон застеріг мене, що це не вийшло на загал. Все-таки телефоную Джудіт, просто щоб дізнатися, як вона. На дзвінок відповідає Ава. Каже, що Джудіт напилась ліків і прилягла, бо почуває себе недобре. Від них щойно поїхали в Берівці. З надвору юрба репортерів все просто жахливо. Ніби я не знаю. О 19-тій неділі дзвоню Ріардону і кажу, що згоден. Близько години йде на те, щоб отримати ордер на обшук. Очевидно, поліція має дружню налаштовану суддю на поготові. О 20.30 ми з напарником залишаємо сіті у супроводі одного автомобіля без розпізнавальних знаків попереду нас і одного позаду. І в цьому немає нічого незвичайного. На час, коли ми добираємось до реклами «Доктора Ву», там уже діє поліція. Прожектори, два екскаватори, не менше двого дюжень чоловіків з палицями і прутами – і цілий взвод собак у клітках. Я виклав їм усе, все, що знаю, і вони перевіряють землю біля самих рядків кукурудзи. Національна гвардія охороняє узбіччя шосе, відганяє на міру допитливих водіїв. Напарник зупиняє фургон там, де вказують припаркуватись футів за 100 від знаку і від дійства. Сидимо, спостерігаємо, плекаємо надії, з час летить тривожно швидко, а потім години тягнуться ще довше. Пошуковці методично цитисять в кожен квадратний дюйм грунту. Вони формують сітку, відпрацьовують її, тоді утворюють нову. Екскаватори не задіюють, собаки лишаються спокійними. По той бік від знака, близько один до одного, темрів стоять кілька чорних немаркованих автомобілів. Я впевнений, не в одному з них чекає помічник шефа поліції Кемп. Ненавиджу його, хотів би власноруч затопити йому межі очі на цю мить людина, яка може повернути сина. Але я пригадую, що йому довелося пережити паніка, страх, очікування, зрештою вони з дружиною змирились, збагнувши, що Джиліана не повернеться додому, а тепер він сидить, отами і молиться, щоб його люди знайшли кістки, Хоч щонебо, щоб він міг похоронити, як годиться. Найбільше, на що він може сподіватися, скелет. Мої ж сподівання набагато більші і, напевно, реалістичні. До півночі я проклинаю Арчера Сванжера. Друге. Вони працюють усю ніч, ми з напарником по черзі дрімаємо. Ми зголодніли і дуже хочемо кави, але навіть не думаємо збиратись звідси. О 5.20 Ріардон дзвонить мені на мобільний і каже, усе нормально, Руду тут нічого немає. Присягаюсь, я сказав вам усе, що знаю. Я вам вірю, дякую, можете їхати. Виїжджайте назад на шосе і їдьте на південь у напрямку чотирьох кутів. За 20 хвилин я вам передзвоню. Ми від'їжджаємо, а пошуківці спаковують свій реманент. Собаки досі відповідають у своїх кутках. Арс Ванжер, певно, спостерігає і глусує з усього цього. Ми їдемо на південь, через 20 хвилин передзвонює Ріардон. Знаєте стоянку далекобійників на чотирьох кутах? Чотири кути, фо-корнер стеатролія, єдина в США перетину кордонів чотирьох штатів. <кій> Здається так, припаркуйтесь біля бензоколонки, тільки бензину не купуйте Заходьте всередину ресторану і буде направо там у дальньому відказу кінці буде ряд кабінок Ваша дитина їстиме там морозиво Зрозумів, дуже хочеться ляпнути ще якусь дурницю Скажемо дякую, наче я маю бути невимовно вдячний комусь Хто викрав мою дитину і не завдав їй шкоди, а тепер повертає назад. Якщо чесно, мене переповнює полегшення, радість, вдячність, перечуття і дивна невіра в те, що це викрадення таки матиме щасливий кінець. Так не буває. За хвилину дзвонить мій телефон, і це знову Реордон. Послухайте, руде, ви нічого не доб'єтесь, якщо будете мусити й мусити цю тему. Ставити безліч запитань, залучати пресу, мечити перед камерами, словом, робити все, що ми звикли. Ми самі займемось журналістами, дамо їм зрозуміти, що вам вдалося це драматичне визволення після анонімного телефонного дзвінка. Наше розслідування щодо кіднепінгу триватиме, але виявиться безрезультатним. Ми з вами порозумілися, Руде, так, я все розумію. Зараз я готовий поводитись на все що завгодно. Легенда така. Хтось ухопив вашу дитину, але малий шибеник швидко набрид. Може тому, що багато в ньому поводиться, як ви. Хлопці позбудулись на стоянці далекобійників. Зрозуміли легенду, Руде? Зрозумів, кидає крізь зуби, ніби вже прикусив язика, щоб не розбовкати жодного гидного слова з цієї збірки легенд. Стоянка далекобійників залита світлом і заповнена стрункими рядами фур. Ми різко галімуємо, я кидаюсь... До середини напарник лишається в фургоні, стежити за кожним, хто може стежити за нами. У ресторані людно, пора сніданку, у повітрі важкий запах жиру. За столами міцні водії-далекобійники наминають панкейки і сосиски. Повертаю до кутка, бачу кабінки, минаю одну, другу, третю, а в четвертій кабинці зовсім один маленький стар червітлі, усміхається за великою порцією шоколадного морозова». Цілую його в маків кукую, ожимо волосся й сідаю навпроти. З тобою все добре, питаю я. Здається, добре, здвигає плечима він. Тебе хто небудь ображав, мотає головою. Ні. Розкажи мені, старші речі, хто небудь доводився з тобою погано. Ні. Вони були дуже вічливі. Хто вони? Хто був з тобою, відкуди ти зник з парку в суботу, в тенісі? Ненсі і Джо. Біля кабінки зупиняється офіціантка, замовляю каву і яєчню. «Хто привів сюди?» – дитину, питаю в неї. «Не знаю», – озирнувшись, каже офіціантка. «Тут щойно була якась жінка, сказала, що дитина хоче порці Морозова. Певно, вона відійшла. Я так розумію, за Морозово заплатите ви?» «За Любки, у вас є камера спостереження?» Вона кидає за вікно. Отам там на дворі є. Тут нема. А що таке?» «Нічого, дякую». Вона відходить, і я допитуючу старчера, «Хто привів тебе сюди?» Ненсі, він бере трошки Морозова, послухай, старчери, я хочу, щоб ти на мить відклав ложку і розповів мені, що трапилось, коли ти пішов з туалету в парку. Ти бавився човном, захотів пісяти і пішов до вбиральні, а тепер розповідай, що сталося. Він повільно встромляє ложку Морозову і таки її залишає. Ну, мене раптово вхопив той великий чоловік, я подумав, що він поліцейський, бо він був у формі. У нього був пістолет, не думай. Він заніс мене в машину, яка стояла біля туалета. Там за кермом був ще один чоловік, і вони дуже швидко звідти поїхали. Вони казали, що везуть мене до шпиталю, бо з бабусею стало щось недобре. Вони сказали, що ти будеш у шпиталі. Так ми їхали, їхали сіті, і там за містом вони лишили мене з ненсі і джо. Чоловіки поїхали, і ненсі сказали, що з бабусею все буде добре. І що скоро ти заїдеш забрати мене. Гаразд, це було в суботу вранці. Що ти робив в решту суботи і цілий день вчора, в неділю? Ну, ми і телевізор, дивились якісь старі фільми і багато грали в нарди. Ого. Сенсі спитали в, які... спитали, в які ігри я хотів грати, я сказав, що в нарди. Вони не знали, що це таке, тому Джо їздив до магазину і купив якусь дешеву дошку для нардів. Я навчив їх грати, ну і переміг то вони дуже добре з тобою обходились. Дуже добре. Вони весь час розповідали мені, що ти в шпиталі і не можеш звідти поїхати. Нарешті всередину заходить напарник. Він дивиться на старчара з полегшенням, гладить мого малого поголівці, Кажу йому знайти менеджера стоянки і відшукати камеру спостереження. Попередити менеджера, що я в Беревці, цікавити в записі, тож хай готуються». Приносять мою яєчню, я питаю старчера, чи він голодний. Ні, не голодний. Останні два дні він їв піцу і морозову. Усе, що він любить. Третє. Оскільки мені, мене ніколи не запрошували до старчера... «Додому вирішую, що туди його не повезу. Не хочу драматичності і театральності. За півгодини до сіті все-таки дзвоню Джудіт повідомити, що син її у безпеці. Він сидить у мене на руках, ми їдемо по шосе. Вона настільки вражена, що ледве може говорити, тож даю телефон старчеру. «Привіт, мамо», – каже він, і в мене складається враження, що вона на межі нервового зриву». Даю їм побалакати кілька хвилин, тоді знову беру телефон, пояснюю, що мені подзвонили і наказали забрати його зі стоянки вантажівок. Ні, він не знав жодної шкоди, хіба що їв забагато солодкого. Паркувальний майданчик перед офісом досі порожній. Лише 7.30, і ми спокійно чекаємо наближення бурі. Чорний ягуар зарулює на парковку і ручку гальмує поруч із прогоном. Виходжу зі старчером. Джудіт вистрибує і кидається до дитини. Вона, ридаючи і схлипуючи, хапає його, одразу за нею з'являються і батьки, і Ава. Вони по черзі стискають старчера в обіймах, усі плачуть. Я терпіти не можу цих людей, тож підходжу до старчера, ще раз куйовджу йому волосся і кажу «потім побачимось, друже». Він пригнічений і не відповідає. Прошу Джуді отвідіти на хвилинку і лишившись з нею сам на сам кажу, чи можемо ми зустрітись тут із ФБР трохи пізніше вранці. Це ще не вся історія. Розказую негайно, шипить вона. Розкажу, коли захочу тобі розказати. І так, щоб чули в ФБРівці добре, вона ненавидить не контролювати щось. Вона зітхає і цідить крізь зуби, звичайно. Іду геть так і не привітавшись за її батьками, сідаю в фургон. Поки ми від'їжджаємо, не звожу очей зі старчера і думаю, коли побачу його наступного разу. Четверте Ранок 9.00. Я прибув до суду на попередні слухання. Завдяки витоку інформації влаштованому поліцією вже поширилась новина про те, що мого сина знайшли і повернули батькам. Суддя погоджується відкласти слухання, тож я поспіхом залишаю залу суду. У мене чимало знайомих юристів, кілька з них захочуть поговорити і висловити привітання. Та в мене не той настрій. Фанго читує мене в холі так само, як і три тижні тому. Я не зупиняюсь, навіть не дивлюсь на нього. Він прилаштовується. Ти поруч зі мною. Знаєш, Руде, Лінк починає помітно непокоїтись через гроші. Я розповів йому про твого малого і все таке, і він, до речі, висловив занепокоєння. Передай Лінку, хай непокоїться про власні проблеми, відрізав я, не стикаючи кроків. Він так і робить. А також трапилося, що одна із його проблем, то ти... Дуже погано кидаю я і рушаю ще швидше. Він силкується встигати за мною, силкується придумати якусь мудру репліку, однак припускається великої помилки. Знаєш, а твоя дитина виявляється не зовсім у безпеці. Розвертаюся, викидаю Потужний хук справа, який чудово цілить у підборіддя. Він рухається назустріч зустріч удара і не помічає. Його доки не стає надто пізно. Його голова смикається так різко, що я чую хрускіт якихось його кісток. Тій ж миті з'являється думка, що я зламав йому шию. Однак з його шиєю все гаразд, він потрапляв у бійки і не раз, і його шрами це ясно засвідчують. Фанго розпластується на мармуровій підлозі, але приземлившись не рухається. Вирубився бездоганий нокаут, який ніколи не зможу повторити. Хочеться для певності ще пару разів врияти йому по довбежці, але краєму поміщає несподіваний рук. Інший від морозу рухається в моєму напрямку, лізучи рукою в кишеню по зброю. Хтось кричить позаду мене. Другий бандюк гепається так само незграбно як фанго від удару по голові кийком з нержавіючої сталі. Напарник завжди його носить в кишені пальта. Кийок створений саме для таких оказій. Довжина кийка у складеному стані 6 дюймів, але його можна розкласти до 18 дюймів. Та ще й наконечник його сталевий. Він легко може проламати череп, та він фактично для цього і створений. Кажу напарнику віддати кийка мені і вшиватись. Підбігає охоронець, дивиться на двох непритомних типів. Подаю йому своє адвокатське пояснення зі словами. Себастьян Рут, адвокат. Ці двоє намагались напастись на мене. Збирається натовп. Фанго очунює першим, щось бормоче, потирає шелепу, тоді намагається підвестись, але його ноги не слухаються. Нарешті за допомогою охоронця він встає і все ще хитається і хоче йти геть. Поліцейський сіломить садить його на найближчу лаву, поки лікарі швидкою займаються його приятелем. В кінці кінців другий тип приходить до тями. У нього на потилиці дуже велика гуля. Кілька хвилин до неї прикладають лід, тоді садовлять його на лаву поруч із фанго. Підходжу дуже близько, спередлю їх поглядом, вони не відводять очей. Медики швидкої дають мені прикласти до правої руки пакет із льодом. Бути побитим для цих двох нічого не значить, і подавати до суда вони не будуть. Для цього треба буде пред'явити документи, відповісти на чимало запитань, а ще витримати прискіпливу увагу поліції. Вони працюють на лінка скенлона, вони не відповідають на це запитання. Зараз вони з нетерпінням чекають можливості забрати сподівлі назад до вулиці, де вони диктують правила». Кажу поліцейським, що я також не маю бажання позиватись. Рішуче геть, нахиляюся до Фанго і шепочу. Скажи Лінку, що я, як почую ще хоч слово від тебе або від нього, звернусь до ФБР. Фанго глусливо пирхає, ніби він плює мені в обличчя п'яте. Гадаю, якийсь час доведеться провести за ФБР. Заходжу в приймальну фірми Джудіт за кілька хвилин по одинадцятій. Привітна ресепшіоністка теревенець з помічницею юриста. Вони усміхаються мені і продовжують свою бесіду. Мені не одразу спадає на думку, що вони вважають мене якимось героєм. Із дверей кабінету виглядає юрист, висловлює вітання. Настрій ледь не триумфальний. А чому пи ні? Старшера визволена, він зараз у безпеці дома, де йому й належить бути. Ми всі були приголомшлені, шоковані, пролякані і чекали, бо справді справдились найгірші побоювання, Але все закінчилось добро. У просторій сучасній залі Джудіт і двоє агентів ФБР, Біті та Агнію, Хоч моя права рука розпухла і тремтить, мені вдається потиснути їм руки, нічим не виказуючи, як мені боляче. Киває Джудіт, відмовляюсь від кави і цікавлюсь, як там старчер. Добре, от і чудово. Говорити починає біті. Пояснює, що Джудіт звернулася до ФБР в суботу надвечір, але вони не почали офіційного розслідування. Агнію робить якісь нотатки, киває головою, що не сказав би біті, Усе щира правда. ФБР не втручається в розслідування кіднепінгу, поки не отримує звернення від місцевої поліції, або поки не буде доказів, що жертву перемістили через кордон штату. Ще якийсь час... Він розводиться розлого і самовдоволено. Я не перебиваю. Отже, каже Бітті, дивлячись на мене, ви хотіли зустрітись? Так, відповідаю я. Я точно знаю, хто викрав старчера і знаю, навіщо. Ручка Агню завмирає посеред слова, усі ципінюють. Звівши брови, Джудіт каже, розповідай. Тож я розповідаю все від початку до кінця. Просто Радість, яку відчувала Джудіт завдяки поверненню нашого сина, і плина моєї розповіді потроху розсіюється, коли стає очі... очевидно, що викрадення безпосередній наслідок однієї з моїх сумновідомих справ, мова її тіло різко змінюється, їй урвається терпець. Тепер вона нарешті має чіткий доказ того, що я становлю небезпеку для старчера. Певна, вона подасть документи вже сьогодні до вечора. Уникає її погляду, однак напруженість в кімнаті без того різко наростає. Коли я завершую, Бітті виглядає ошелешеним. Агніус писав своїми каракулями весь блокнот. Ну, здається, це є причина, чому поліція не хотіла залучати нас, констатує Бітті. агню поводжується з його словами Джудіт, питає. Ти можеш щось із цього довести? Я не казав, що можу це довести. Знайти докази буде складно, якщо взагалі можливо. Може бути зображення нинці з парковки далекобійників, як вона заводить дитину всередину. Але я готовий бити заклад, що вона якимось чином маскувалася. Сумніваюсь, що старчер зможе опізнати того, хто вхопив його у парку. Не знаю, у тебе є якісь ідеї? Припущені про те, що поліція могла б викрасти дитину. Каже вона, доволі неправдоподібно. Тобто ти не віриш мені, огризаюсь я. Насправді вона хоче мені вірити. Вона хоче, щоб моя розповідь була правдивою. В такому разі вона може використати її проти мене, коли вчергово притягне мене до суду». Настає моє запитання, а вона відповідати не хоче. То що тепер звертаюся я до бітті? Ого, точно не знаю. Ми переговоримо з нашим суперваржем і зароба, там видно буде. Сьогодні вдень я маю зустрітись зі слідчими з поліції, кажу я. Вони вдаватимуть занепокоєння, ставитимуть багато запитань, але результату не буде. Вони закриють справу до кінця тижня і тішуватимуться з приємним фіналом. А Ви хочете, щоб ми відкрили справу уточнює Бітті. Я дивлюсь на Джудіт і кажу, можливо, нам спочатку варто це обговорити. Я схильний переслідувати Кемпа, а ти – обговоримо, каже вона. Бітті, я агнію розумію сигнал і підводяться. Ми дякуємо їм, Джудіт проводжує їх з офісу. Повернувшись до конференцзалу, вона сідає напроти мене і каже – не знаю, що робити. Я зараз не здатна мислити чітко. Ми не можемо дозволити поліції виробляти таке, Джудіт. Знаю, але хіба ти вже не завдав їм клопотів? Якщо кемпу такому вічі що зважився використати дитину, то він здатен на все. Тепер розумієш, що ми нерву весь час, і старчер, і з тобою. І з цим я справді не можу супер... сперечатись. Думаєш, Сван же робив дівчину? питає вона. Так. І, можливо, не тільки її. Чудово. На тебе полює ще один псих. Ти справжня катастрофа, Себастьяне. І ти можеш накликати біду на інших. Я тільки сподіваюся, що не на мою дитину. Сьогодні нам пощастило, а завтра може не пощастить. Стукають у двері. Заходьте. озивається Джудіт. Ресепціоністка розповідає їй, що на двері перед офісом репортер і оператор. Ще двоє телефонували в офіс. Позбуться їх. Каже Джудіт, дивлячись на мене, що ж я накоїв. Нарешті домовляємось, кілька годин нічого не робити. Я скасую зустріч з поліцейським детективом, слідство все одно фіктивне. Йдучи, прошу в неї пробачення, але вона не хоче ніяких вибачень. Я тікаю через задні двері. Сьоме. Репортери мене розшукують, але з мене досить. Мене й інші шукають Лінк зі своїми хлопцями Рої Кемпа після того, як дізнаються, що я спілкуюсь з ФБР. Можливо навіть Арш Сванчер, який може будь-якої миті подзвонити і поцікавитись, чому я виклав усе поліцейським. Напарник відвозить мене до Кен Карс. Звідти я рушаю у м'ятій мазді з прогибігом 200 тисяч миль. Жоден адвокат, навіть найбідніший, ні за що не сів би в таку розвалюху. Я знав одного, який банкрутуючи орендував Мазераті. Решту дня проводжу дома, ховаючись і займаючись двома справами. Близько п'ятої телефону Джуді дізнатися, як старчер. Добре, каже вона, і репортери пішли. Читає місцеві новини для яких драматичне визволення є основною темою. Вони подають якийсь старий знімок, на якому я заходжу до відділку поліції і на... оголошують на тому, що заради порятунку сину я ризикував власним життям. Народ сприймає на віру все, що зливає поліція. І це теж пройде. <кхем> За останні 72 години я спав лише 6 годин, тож валюся на софу і просто провалюсь у сон. Одразу після 22-го дзвонить телефон, дивлюсь на номер і хопаю трубку. Це Наомі Тарант, вчителька старчера. Розкошна дівчина, про яку я мріяв кілька місяців. Я п'ять разів запрошував на вечерю і отримав п'ять відмов. Однак відмови старали, ставали щоразу м'якішими. Мені не властиві, ні талант, ні терпіння для традиційних романтичних ритуалів. Пошуку випадкових зустрічей, побачення осліп, дурненьких дівчаток, нескрабних телефонних дзвінків, рекомендацій друзів, нескінчених чатів в інтернеті. Знайомитись онлайн і брехати про себе незнайомим жінкам мені також бракує сміливості. Я ще й боюся, бо мені завжди випала і позбавила впевненості історія з Джудіт а в одній людині скільки може вміститись нікчемності. Наомі хоче поговорити про старчера, тож ми говоримо. Запевняє їй, що він жодним чином не постраждав. Він так і не зрозуміє, що трапилось, і я сумніваю, що йому хтось розповість. Насправді його 45 годин бавили двоє людей, яких він сприймав як друзів. Завтра він буде в школі, він не вимагає особливої ваги. Я впевнений, що мама прибуде з довгим переліком вимог і застережень, але це що мама? Ну й сука зраняє на умів, перше дозволяючи собі таке. Дивуюся, але мені це подобається. Кілька хвилин перемиваємо кісточки Джудіт і Аві, щодо якої погоджуємося, що голова у неї геть порожня. Я руками.